Kalera-kalera ekimenaren parte, gaurko manifestaldia, azken asteak e, iparraldean ere mugimendu txuak izan dira, e, zer aldarrikatu nahi duzu hemen? Bai. Engu lehenen dik hemen aldarrikatzen du kalera-kalera dinamikaren e, baitan e, st pasatu dira haiete konfirentziatik eta eta kartutako erabaki ondoren eta gure ustez ja ordua da, e, presooak gurekin egotea, kalean egotea eta ieslariak e, ja, e, etxeko bide hartzeko. Eeta horretik e, guretzat biziki garrantzitsua zen mamai ba, gainean jartzea e, egun bizitzen duten egoera eta premia hori. Zalera-kalera ekimenaren bidez e, lortu da, e, pixka bat gehiago zabaltzen aldarrika eta jende desberdinarekin biltzen. Bai, egia da, oraindik ez bada, bukatu ekimena gure valorazpena, ba, nahiko positiboa da, Euskal Herri osoan ekimenpia indira, eta batez ere, beste helburu batzen, hainbat eragilekin harremanak egitea. Eragile politiko, sindikal, eraile sozialak, Euskal Herri oso mailan, eta egia da, hainbat harreman hain inditu gu, eta guztu bon, ba, dugu harreman e, horiek e, bere fruitoak emango dutela. Eta batez guzkatzen duguna, batez ere ere, bon, gu bi plano ezberantzen dugu, egoaldean gertatzen egin paloskelarrian, zego emengo eragilei bai azpimarratu diegu, Zalotzen dugula egun dagoen bederen preso eta Islandin inguruan e, haien eskubien defensan dagoen konsensua. Eta hori guretzat biziki garrantzitsua da eta azkenengo asteak ikusi, du, ikusi dugunez, esanplu argia izan da horren inguruan dagoen e, dagoen batasuna. Igualdean ere gure gure ideia zen zabaltzea egun dagoen preso eta Islandin inguruan estabaida horren inguruan ta Gataskonpomi inguran dagoen konfrontazio itxura hori e, gainditzea e, Ez dugu badakigu ez dugu iraganeko irakurketa beraingo bai bai etorkizunai begira irakurketa berdienin berdu gutu eskubideen inguruan eta bai eskatzen kooperazio gunei batzuk sortzea. Ta guk bai uste dugu ehor egon dela badagoela oinarri bat eta gainea e, ipar herritik ere orrlako indarra zabaltzen e, dela ta guretzat biziki positiboa da. Aliz, ikusi dugu orain gazteekin ere, Madrilen eta Parisen kateatu dira, Madrilen askifitea askatu dituzte, Parisen gehiago atxiki dituzte, paite gira eraman dituzte, Frantses gobernuaren aldetik, hala ere, hor da betiko bidea? Bai, bo, guretzat bo, lehenengo nahi gutxa lotu horlako ekimenak, zeh gu esaten duguna, gu ez guaz ezaltzea inungo, inungo dinamika, gurea da osagarria, Eta hor ikusten duguna Erantzuna eta Parisen aldetik e, ikusi dugun bezala askenua gastetan, e, da guretzat e, provokazio hutsa. Goratu berdut ere e, preso hoiak eta presoen kontra irekitutako e, fitxeroen e, hor sartzea, terrorismoakako e, fitxoan sartzea, guretzat horrelakoek horlako e, jarrerak e, e, ardura gaberkeria hutsan hori narritzen dira, provokazio batzuk dira, eta gu uste dugu hor lako egoerak gainditu behar eta Eta or, gakoa bakarra da, herri presioa eta hemendik egiten den presioa. Egia da, hemen dagoen bederen batasuna eta hori lagunduko du hori ere gainditzeko.